Esta é a minha rádio Jornal FM Parta Falcão Atirou e bola bola na área a análise os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da primeira liga Às terças a partir das seta da tarde bola na área todas as terças com Ricardo Dias na jornal FM uma equipa com a vontade de vencer este jogo podemos começar a neste caso por quem play equipa visitante e começar por uma uma partida que era decisiva como acabou por dizer sabento o uma partida em que o Sporting teve a partida logo uma série de contrapartidas, nomeadamente com aquele corredor direito João Pereira e Ismailov é verdade um, o Sporting não perdeu o terceiro lugar na no Dragão, o Sporting perdeu o terceiro lugar com, com equipas de que nitidamente não são da sua iguália, mas que foram suficientemente competentes para lhe roubar alguns pontos. Estou-me a lembrar do Olhanense, do Gil Vicente, do e do Beira Mar, enfim, uma série delas que se nós tivéssemos sido mais competentes, de certeza que não estaríamos dependentes neste jogo do Dragão para alcançar o terceiro lugar e eventualmente até o segundo. O que eu vi no Dragão foi uma equipa de Sporting muito competente, em que jogou o jogo pelo jogo, foi bola cá, bola lá. Durante a primeira parte, penso que até conseguimos ter mais oportunidades de golo, estar mais perto e eventualmente concretizar um golo do que o próprio Clube do Porto. Agora, não nos podemos esquecer da contrariedade que a equipa teve inicialmente, com o João Pereira e o Ismael Logo, que realmente estão a carburar muitíssimo bem no corredor direito foram substituídos a última da hora e nós vimos a fazer o aquecimento. Foram substituídos a última da hora pelo pelo Carrilho e pelo Pereira. Não é não são os mesmos jogadores, obviamente. Uh, não têm a mesma as mesmas rotinas que têm neste momento João Pereira e Ismael Lopes e uh, foi por aí um pouco se pode começou a perder o jogo. E depois uh, a meio da primeira parte introduziu-se Pedro Puança em jogo isso já contra o Bons era difícil, contra 14 é muito mais. E aquele primeiro amarelo mostrado ao NEU, em que o senhor João Moutinho faz ali uma cena de teatro, uma cambalhota fenomenal, em que o senhor Pedro Poença logo muito lesto a puxar do cartão amarelo. Isso, e depois essa fatureria se forçosamente pagar mais tarde. Nós iniciamos a segunda parte com um belíssimo remate do Polga, mas como foi o pular a arrematar, não podia dar golo não, é? não podia bater na barra nos dois postos mas uh, ele no suporte em pelo campeonato só marca a mesma própria baliza e uh, a partir daí entrou novamente o seu Pedro Proença em jogo quando marcou um livro muito bem marcado à entrada da área em que o Onayu tocou de leve no hulo que não foi suficiente para o desequilibrar uh, e a uh, mostrou o segundo amarelo ao Neyu e a consequente expulsão o Libra não deu em nada mesmo contra 10 o Sporting conseguiu aqui e ali mostrar um pouco da sua raça mas aguentou perfeitamente o Porto até que há o desfecho final em que o Hulk e claro, não posso dissociar-me da minha condição de Sportingista no meu entendimento eh, fez falta a sua mas pronto, era o Hulk E passou a bola hoje ao Ianco, que rematou, o e Patrício defendeu extremos, e a bola veio parar, parar aos pés do James Rodrigues, que driblou o, o Polga, e o Polga fez penalti. Incondicionalmente fez penalti. Fez penalti e o seu Pedro Poguense, o seu Pedro Geral, exibe o cartão vermelho. Exibe o cartão vermelho porque deve ter sido um crime de lesa património, rasteirar o James Rodrigues o intervalo, ele que tinha estado um dia aos veixos e aos abraços mas aos abraços e às festinhas com os jogadores do Porto isso é público, toda a gente é notório toda a gente viu apesar de ele ser um ilustríssimo benfiquista segundo ele eu nunca ouvi dizer, mas ele fez constar isso e nunca ouvi desmentir e apesar dos próprios adeptos do Benfica já o terem brindado com alguns dentes novos à frente Uh, fez o papel do costume fez o papel do costume isto é, quando o futebol com o Porto está em jogo é, é tiro e queda o Porto não é prejudicado de forma alguma, não pode ser e claro, mostrou melhor Vermelho ao Polga, e depois a partida e é o quer dizer, nove elementos, o Bulg com aquele espaço todo, o segundo golo é um exemplo disso em que ele entrou que nem faca e manteiga para aquela defesa adiante do que restava da defesa que depois acabamos o jogo com oito elementos que o Pereirinho ainda saiu aleijado portanto, isto fez-me lembrar um jogo há cerca de 20 anos atrás que foi apitado por Sr. Carlos Valente, também um ilustríssimo eh, defensor dos clubes do sul só que o Porto era sempre anunciado com ele mas eh, em que acabamos o jogo nas antiga, no antigo Estrela das Antas com oito elementos portanto, acho que aqui houve o um Porto QB, o um Sporting que poderia, pelo menos enquanto o deixaram, está completo, podia ter pressionado mais e houve muito Pedro Proença. Das três equipas, foi nitidamente aquela que esteve acima da média. Zelino É que chega a hora de... Espetáculo. Espetáculo. <risos> espetáculo. Essa... Um espetáculo. Porque o Rui diz Proença só entrou... a ah, não sei quantos minutos que eu ouvi isso lá, ele entrou desde o início, portanto... E, e foi para os dois lados. Quanto ao Sporting, se o Pereirinho ou se o Este, sei que estava 11 contra 11. Pelo menos foi assim que eu vi o jogo. Agora, quanto isto da arbitragem, é, é assim, quando se perde é, é complicado. Agora, assim, o que não vi foi um Sporting, por exemplo... Que quando jogou com Manchester City notou-se ali que eles tinham vontade de ganhar e ali no, no, no Dragão eles deixaram só andar portanto, no jogo como uma onda tanto à feição do jogo não, não, não quiseram abordar o jogo para ganhar embora também sou sincero que o, o Sporting teve ali, as minhas oportunidades e acaba por, por ver se, se naquele momento exato acaba por marcar um gol Bolo, se calhar ia complicar um, um pouco as contas ao, ao Porto Só que por contas agora em casa também não se de, campeonato já tanto ganha segundo campeão também não tinha aquela necessidade de estar ali a, a mandar para cima do sporting e es calhar era aquilo que o Sporting queria e que, porê ia, ia se lançar no contra-ataque deixou-se andar até o momento em que eui o primeiro golo, apres, depois apareceu o segundo e foi e foi a festa uma verdadeira festa de hum, de campeão para quem esteve naquele estádio magnífico, é o estádio do, do, do Dragão. Vamos ouvir precisamente Vítor Pereira, treinador do futebol Clube do Porto, a falar de uma vitória justa. Para a seguir ouvirmos o Carlos sobre esse clássico da jornada número 29. Temos um bom jogo, a primeira parte mais equilibrada, a segunda parte com, com o decorrer do jogo, com as incidências do jogo, fomos, fomos, crescendo, fomos, fomos crescendo no jogo e acabamos por, por ganhar bem justamente. Uma vitória justa, segundo o Vitor Pereira, Carlos, como é que fiste esta partida entre os dois rivais do Benfica? Olha Ricardo, foi um jogo espetacular, porquê? Não é que tivesse sido muito bem jogado, porque não foi, longe disso, mas foi um jogo bola-caba-la-lá, muito bem disputado e que realmente surpreendeu o Sporting, porque estava à espera que o Sporting se amadrontasse no Dragão, na por cima com o Porto campeão, todos motivados uh, o Sporting surpreendeu -me. entrou bem no jogo esteve forte, um carrilho mais uma vez entrou, aquele menino é muito bom joga mesmo bem o rapaz e depois depois pronto, foi no, no decorrer do encontro uh, aconteceram coisas que não iam ter acontecido uh, gostava de fazer de, de, de ressalvar o remate do Polga que a bola vai ao posto é uma coisa do outro mundo aquele remate aquilo não dá golo mesmo por ter sido público Pôlego aquilo é um remate top mundial uh, ressalvar que esse golo ou melhor essa bola no poste se tivesse entrado ele ia valer por 2 uh, e depois ressalvar depois também ficava 2-2 era depois que <risos> como é que o senhor Pedro Provence expulsou o Pôlego coitadinho do rapaz estava a jogar tão bem que até nem é normal ele não é? que é aquele que costuma fazer as pronto ultimamente o Polga é assim e estava a jogar bem falha aquilo porque realmente foi um, um ramado espetacular e depois é expulso quer dizer, a coisa correu muito mal ao Polga uh, no bem, que ele jogou bem, correu-lhe mal uh, azar para o Sporting e, uh, depois, também uh, quero ressalvar que o Sapinto não sei o que é que lhe deu para abrir aquela autostrada toda está bem que tinha que arriscar mas... Aquilo era para ficar dois ou três Aquilo abrindo aquilo, não, não havia mesmo hipótese o Sporting ganhar. Eh, se vem nesse aspecto e uh, deixa-me fazer aqui uma uh, parte. Autos uh, o, o treinador do, do Sporting faz as alterações exatamente no minuto antes de acontecer a segunda eh, Ex o resultado brilhante e, e a, e a autoestrada foi aberta foi pelo Pedro Poença. É que nós terminamos o campeonato da mesma forma que o iniciamos, foi a ser vilipendiados pelas equipas de arbitragem. É incrível, mas esta é verdade. eu a rita está sempre a falar nas arbitragens, nas arbitragens. Mas nós não temos uma a nosso favor. Eu já não peço a nosso favor, eu peço que sejam isentos, imparciais. Mas ali o senhor Pedro Proença deu bem para o peditório. E o Porto não precisava rigorosamente nada daquilo. Agora, a única equipa que mete medo ao Sporting neste momento, não é o Porto nem ao Benfica, são as de arbitragem são as únicas equipas que metem medo ao Sporting e que conseguem dominar, como foi, não ficou bem patente no Dragão. Nós não precisamos de mais jogadores, não precisamos de melhor treinador. Para o campeonato português, temos condições para lutar ombro a ombro até ao término do mesmo. Agora, ponham os senhores do apito para serem isentos, ou então eu proponho que troquem a cor das camisolas, que façam uma mutação da das camisolas dos clubes todos, que eles depois não saibam qual é a equipa que está azul ou que está vermelho ou que está de verde não, eu e, que deixem, eu e que deixem jogar. Eu compreendo e aqui de... o Rui que é sinistro o, o, o comentário dele faz-me lembrar o comentário de deste dirigente do Benfica que, que dava não sei o que aos árbitros o, o campeonato que o Porto recebeu e o Rui ao falar também é um bocado aquela desilusão de, de não ter ido à final da, da Liga Europa e é um bocado a desilusão de não alcançar o terceiro lugar acho que o no, no jogo em si não teve casos assim tão dramáticos que pelo problema sempre para, está casos por exemplo, em que o Futebol Clube do Porto foi bastante prejudicado em determinadas faltas, por exemplo. Ah, oh, mas isso também Mas isso, claro. assim, isto agora o um árbitro está a ler os dois lados, agora sim, Essa frustração. Ele errou dois vermelhos são da autoria dele. Mas o, ninguém fazia melhor do é, que aquilo. É que isto aqui, aqui está assim, o Porto é campeão, um problema desta arbitragem. Mas isto vem Os jogadores do Benfica aquilo é um espetáculo, pronto, é, época. os jogadores do Sporting, mas bem, ver agora no mercado de transferências Não sei quem é que vai sair ninguém tá Querias, os são todos os, os de Porto não vale nada mas oêm Rodrigues vai já o, o, vários jogadores já estão na lista para avançar e os outros é que são bons e isto não comp igual o poro o treinador de Porto não vale nada e será que ele vai sair em janeiro será que vai sair em março será que vai ser e, e chega só filho o é regado com cerveja, pronto. Sim, mas é questão, questão, é que se se que houver alguma questão, coisa que estão ali, não se trata de Agora não foi assim, tirar, não, não foi um jogo. Não. Pode ter, pode ter aqui ou ali, mas contra o Porto também teve aqui ou ali. Não foi um muito maior. Agora, maior, é verdade maior, ah, maiores. aí. É verdade, Não foi, não foi por aí o maiores. Mas mas nós no no assim como o Porto já teve tão também penaltos que não foram marcados teve Sim. situações, olha na Luz teve aquele golo que fora do jogo o Benfica a tão bem teve uma situação idêntica a favor deles, isto é, faz parte é, é mas a favor do Sporting não vem nenhum jogo e, e a questão depois é que vocês quando foi no, no Gilbicente foi se fosse banho na Madeira foi, foi nós fomos na Madeira na, nós fomos, foi comidos de bananas muitas é. vezes porque na realidade e já, já nos muros Hoje em dia está a bola o gajo já, a pintar já. aquilo com a força. eles é né? para fazer um teste a umas tintas, a ver se elas têm boa aderência. E é a cinza, que, que... que a ficar escuro. Está, está, está. Mas sempre preto. Mas a questão é uma. nós Ninguém retira mérito ao Campeonato de Futebol do Porto. Ninguém é. retira mérito aos jogadores que constituem o seu plantel. Agora, que o Sporting podia ter chegado a esta fase da época muito mais perto dos lugares cimeiros. E o se não tiver um eventualmente até lutar pelo título, como que eu, eu ponho dúvidas, mas aí eu tenho que reconhecer as fragilidades que tem um plantel que integrou 19 novos jogadores. Agora, que nós durante a época foi foi um foi um vila na precisão. Aquilo foi foi foi um um enfim, é indescritível eu, se fosse dizer que me está aqui na alma eu, amanhã provavelmente não teria um processo de cair, se alguém me ouvisse portanto, eu digo é que nós durante todo o ano andamos bem para o peditório e fomos regional, vilipendiados um regional, até, isso, até isso a maior escandaleira ainda foi... Depois ainda veio o Leiria a jogar com sete jogadores. Agora, o árbitro regional a peitar o Sporting e o Sporting não disse nem Sim. metade daquilo foi que a fama do homem. Disseram, Bem, eu. vamos voltar à análise do Carlos sobre essa partida e Carlos perguntava-te até que ponto é que o Sporting perdeu o terceiro lugar nesta partida com o Porto? O Sporting não perdeu de longe porque o Sporting andou a, a dar pontos aos adversários. O Sporting só começou a jogar... Uh, a meio da época com a entrada do Sapinto que os jogadores sentiram-se motivados e houve realmente uma mudança uh, houve uma fase também no início da época com o Domingos que o Sporting uh, jogava bem jogava com vontade vivia-se alegria nos jogadores mas também tanto apareceu essa qualidade como desapareceu foi assim um eclipse total agora que o Sapinto voltaram a jogar bem mérito ao Sapinto mérito trouxe garra à equipa uma coisa que também é vulgar nele é, é garra até demais Uh, por isso só tem que dar os parabéns ao Sapinto mas não foi neste jogo com o Porto, claramente não foi deixem-me só dar aqui a, ler aqui a opinião do Luís Miguel Ferreira através do Facebook do uh, programa relativamente ao jogo do Benfica uh, diz que foi um jogo a Benfica, não dava mais e, uh, depois de que o Porto já era campeão não se quiseram cansar muito esta é a opinião do Luís sobre o jogo do Benfica quanto ao jogo do Porto diz e em resposta até aquilo que o Rui estava a dizer a perde de novos árbitros para que a competência seja sempre deles E uh, dá uma sugestão até ao Rui, uh, contratem-lhe o uh, Sr. Pinto da Costa, se calhar Rui, uh, até... Ai, não ponho dúvida, estava <risos> resultado. Ai, não ponho a mínima dúvida. E nesse aspecto eu pede a qualquer um, sem dúvida. Se nós tivéssemos o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, e, íamos lá. Eram os campeões. Provavelmente sim, embora ele não marque golos, mas provavelmente sim. Mas pelo menos sim. penso que com ele haveria um bocadinho mais de respeito por parte dos senhores do Açuío. Mas e nas o contratações e tudo. Rui, em tu? Rui uh... jogadores e claro, mas... só sabe né, na altura. Sim, sim, e jogadores, exatamente. Jogadores. Aliás, vocês têm trazido aquelas carradas de sul-americanos, que eles depois andam aí a ser distribuídos por planteis da de... para é para é rodar ao dinheiro, que ele sai dali a roda para outros lados Bem, vamos também, e já que estou a falar o no mercado de transferências, Rui peço-te uma opinião sobre a possibilidade quase certa apesar de não ser ainda oficial de Ivo Vieira estar em Alvalade na próxima época se ele tivesse as oportunidades para jogar e marcar golos que teve ou que lhe foram proporcionadas quando foi do jogo que o João Vicente teve contra o Sporting de certeza é que era uma excelente contratação mas ele de certeza quando se algum dia se equipar com aquela camisola listada de certeza que não vai ter a oportunidade de ter as mesmas as jogadas e as mesmas possibilidades de concretização porque quem está a mandar no jogo não lhes dá. Mas é curioso estás a falar neste jogador e foi um jogador que eu, ao longo da época conheci bem sob observei e até às vezes comentava, me aqui um jogador que não vou dizer que mas ele não é um se calhar, podia mostrar mais um pouco aquilo que é um jogador bastante garra, um jogador de muita luta, de se entrega ao jogo. E, e e pode como portanto com outros bons jogadores destacar mais e evoluir mais muito bem já voltando tem potencial não importava dele de fazer o um teste no futebol do Porto, por exemplo muito tem, bem um teste, já para ver se isso pegava já, <risos> já voltando para uh, uma análise muito rápida e o lançamento daquilo que será a próxima jornada e também aos cartões verde e vermelho para além do golo da semana portanto voltamos já já a seguir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 De volta então depois destes compromissos uh, publicitários, uh, meus senhores, uh, rapidamente vamos então ao uh, que resta dos assuntos para esta semana, uh, Rui pedia em 20 segundos uma análise, uma expectativa daquilo que estás à espera da final da Liga Europa, já amanhã entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, certamente gostarias presentes o no suporte É, gostava que fosse o Sporting e o Atlético Madrid. Uh, eu penso que o Atlético Madrid é, é favorito para esta final. Tem lá realmente dois ou três jogadores que fazem a diferença. Um é o incontornável Radamel Falcão, que amanhã, se tiver um espaçozinho, uh, vai faturar. E depois também é um plantel que tem alguns jogadores portugueses e outros naturalizados portugueses, como o Paulo Assunção, depois tem o Silvio e o Tiago. Enfim, gostava que... o o Atlético de Madrid vencesse essa competição e que fosse essencialmente um bom jogo Muito bem, uh, depois uh, do Rui ter, não sei se mais alguém quer falar aí e projetar essa... Fácil 3-0 Já agora, Zé Lino, qual é o teu prognóstico? O Atlético de Madrid vai ganhar acho que é mais equipa Que é para Falcão fazer a dobradinha fazer, neste caso, o BIS, o bis uh, na, na Liga Europa, na Liga Europa. <risos> desse uh, final uh, e até porque já falamos de, de Ivo Vieira antes de, desta pausa, uh, perguntava quem é que, na tua opinião Zé Lino, vai acompanhar o Leiria na descida académica ou feirense se bem que a académica precisa apenas de um empate em Guimarães o Feirense tem que ir vencer em Barcelos e esperar que a Académica perca. Sim, eu, para mim é bem diferente, seja um ou outro. Agora, para a gente saber, vamos ter que esperar para domingo ou para sábado. Carlos, quem é que na tua opinião vai descer? Uh, f... Académica fica onde que fica muito bem vamos então agora aos cartões verde e vermelho podemos começar por ti Carlos uh, para quem é que vai ter o cartão verde desta semana cartão verde Lionel Messi por motivos óbvios é o melhor marcador de sempre uh, em todas as competições 50 golos na Liga Espanhola é um absurdo 50 golos por amor a Deus pronto uh, cartão vermelho posso já falar? Dani Benitez, do, do Granada é um jogador que resolveu lançar uma uma garrafa ao árbitro no jogo contra o Real Madrid porque achou que o árbitro tinha favorecido o Real Madrid como eu compreendo <risos> Ruiz, já que é, estás então a falar podes dar já também estes é, é verdade, cartões o, o cart... eu até quando estava agora a pegar deixa do Carlos Certo, que, que, que eu compreendo esse jogador de granada Certamente que o, que o árbitro não estaria consciente Só que o Rui não mandava, não. Não mandava uma, uma garrafa Era uma granada Não, era uma granada, <risos> granada. Era, era melhor do <risos> que tivesse sido uma granada Rui, então... É, o, cartão, o cartão vermelho vai para o Pedro Proença Não é preciso <risos> bater, bater mais base. no ceguinho é, que ele é, Não sei se ele será mesmo Mas pronto, eu mesmo é preciso bater mais no ceguinho Se é ou não no nas atas de relativamente ao cartão verde. Vai para a académica de Coimbra porque é um clube com o qual eu sempre simpatizei e que queria que era obviamente que ele espera que uma final até essa Portugal, mas não queria que fosse de forma alguma desceção televisual. Mas ali nos teus cartões, No cartão verde vai para toda para toda a estrutura do Futebol do Porto, pela por aquela festa magnífica que foi lá realizada. Quanto ao cartão vermelho, vai aqui para o Rui por ter mandado os adeptos andar a pintar la aos muros de Alvalade. <risos> Muito <risos> bem. Meus senhores, em 20 segundos pedi a cada um de vocês para projetar a jornada 30 da vossa equipa. Podemos começar por ti, Zeleno Lino. O Rio Ava Futebol Clube do Porto, o que é que esperas para essa? É para mais ti? um jogo de festa. O Porto descontraído, vai para lá, vai para ganhar o jogo, como é óbvio. E é mais um jogo de festa para a região de Bila de Conte, para os adeptos do Porto, naquela, naquela zona. Uh, Carlos, o teu lançamento para o uh, vitória de Setúbal-Benfica? Um jogo espetacular. <risos> <risos> o Benfica vai jogar para ganhar, uh, porque o campeonato uh, Está não é uma de miragem. De... <risos> vai ser um jogo de cega, mais uma vez, e o Benfica espero que jogue o Djalo. Só isto que Rui o uh, uh, uh, teu lançamento para o jogo grande da jornada, o Sporting, uh, sporting do Braga eu, eu, eu espero que o Sporting ganhe o, o Sporting Braga, quando mais não seja para terminar em beleza e que, que, tenha problema, tenha problema. que tenha sorte com o árbitro e que se convença que para lá não há mais e espero sinceramente que não haja casos espero que arbitragem se comporte Dignamente e à altura do acontecimento. Muito bem. Uh, para fechar, Zé Lino, o teu gol da semana? Carlos. O Carlos? Maicon? O do Edinho, não pela beleza, mas pela importância que ele teve na, na manutenção da Académica. Uh, a confirmar-se, é certo, porque Exato. a Académica precisa de um ponto para confirmar essa manutenção. Um, um passo importante Roma a esse objetivo a confirmação. Exatamente. Uh, Rui Fernandes do Sporting, Zé Lindo do Porto, Carlos Marques do Benfica. Carlos, uh, tinha um obrigado, especial dia até sempre, já que na próxima semana já temos de volta o Diago Silva, o programa que na próxima semana, e deste já aviso os nossos ouvintes, será na quarta-feira uh, por uh, alguns motivos uh, pessoais uh, o programa ter que ser, então, na quarta-feira, isto na próxima semana. Já a seguir vamos a uma rúbrica especial, a rúbrica que acompanhou a equipa de ciclismo da Silva e Vinha, a Sentir Penafiel. Vamos então a esta reportagem que acompanhou uma equipa de ciclismo no passado domingo. no circuito de Palmeira em Braga com o prémio Peixoto Alves a terceira prova do troféu revelações, reclames vitória na categoria de júniores organizada pela Associação de Ciclismo do Minho com o patricínio da Junta de Freguesia de Palmeira a prova percorreu um circuito por 4 vezes e com extensa total de 60 km Alinharam à partida 51 corredores, entre os quais sete elementos da equipa Silva e Vinha Adrapo, sem tirpe na fiel, que foi a equipa que o programa Bola na Área foi acompanhar. a partida, a boa disposição reinava e começavam as projeções para a corrida com o Tiago Ferreira. Uh, tentar chegar fugido, uh, uh, tentar que isto não chegue ao sprint, que senão não vai ser fácil para mim, nem para a maior parte dos atletas da equipa. E espero também que que os meus outros colegas possam fazer o melhor deles, se possível entrar no pódio. Uh, o facto de conheceres a chegada, visto que já não é vez que participas nesta prova, achas que pode ser uma vantagem à partida? Sim, é uma vantagem, agora depende de como é que eu esteja na parte final. Uh, os meus colegas podem conhecer a chegada, mas podem estar mais fortes que eu e tentar surpreender-me. Seguiu-se o Rui Carvalho vamos sentar que isto não chega ao sprint senão não vai ficar fácil para mim, nem para os meus colegas de equipa vamos a ver como corre em termos de, de resultado então neste caso o objetivo é mais trabalhar para, para a equipa para quando os tuas colegas possa eventualmente chegar numa fuga se, se conseguir chegar uma fuga melhor, tenho que defender a liderança no moinho Por agora soube para a liderança, vamos a ver agora o Ricardo Souza As expectativas é que tenho de ajudar a minha equipa, porque não me encontro na melhor forma, tenho de dar tudo para levar as minhas pegas à liderança e defender a camisola, a classificação no domingo. Neste caso, então, vai trabalhar para, para, para prol da equipa e para, neste caso, em concreto, para defender a liderança do boi. Sim. E por fim, o Pedro Seabra. As expectativas têm que ser sempre, sempre pelo lado positivo, a meu ver. Uh, se fosse possível uh, ganhar, ótimo, mas vista a condição física atual não, não, não, não me permite para tal é trabalhar em prol da equipa para que essa possa que está vencer é esse o teu objetivo Possivelmente mas mas também poderei tentar a minha sorte não ataca perto da meta os ciclistas da Silvia vininha ace ir fiel foi uma prova bastante agitada logo no início com uma média de 40 km por hora os fizeram 10 km Foram vários os ciclistas a tentar protagonizar fugas, mas sempre com o um pelotão atento. Mais tarde, já no interior do carro de apoio da equipa Silva e vinha a Drapo sentir para Fiel, viviam-se momentos de alguma tensão à medida que os quilómetros passavam, com o treinador da equipa, Custódio Cristina, e o diretor desportivo, Emmanuel Ferreira. Mas vai, vão dois, mas o espanhol bem nervoso. Oh, você é sobre o banho. Já, já foi caso o gajo do Dex, como do... é que foi o gajo da Olha, para o completo, olha... O gajo não demora nada de um minuto. É, a Liberty já por sujeção si, não puxa. Está ah, lá, mas olha... Ah, vai... A Liberty já por sujeção si, eles não puxam. Não puxam, é mesmo assim. É, se deixar fugir um gajo pior é ir. Aqui e logo desculpa, mas vai a minha partida. Vai. Ele vai mesmo a subir na ah, prenda. Nós na frente vamos lá, quatro guais naquele grupo e depois levamos os mocinhos naquele mais atrasado. Aqui e, vai o Benjamim a perseguir. Está a fazer tudo. Então, vamos aqui o Ricardo e o Siabra. Vamos três atrás. Vamos o Benjamim na, na frente do bulton. O Siabra a meio e o Ricardo aqui atrás. O baixo vai todo na frente. E, mas aquilo está esticando. Oh, olha, a corrida feita Estás a ver? A corrida feita Estás a ver a corrida feita? O buraco estava estava agora que era preciso Sabia... que Mas devia-te ter saltado logo, não é, abrindo espaço É um grupo sei, pois, já... a... O grupo é um problema Altos de paralelo estão gostados? Não sei oh. Não sei, são muitos Dá para sair, dá para dar uma coisa. Vai andar bem sozinho, é a hora certa. Já na volta muitos quilómetros. E para não é, os outros agora se duram atrás. Com dois gajos de ar. Dá para agora, um erro. Uhum. Na falta de comunicações rádio, é necessário chegar junto dos ciclistas e dar-lhes a tática e algumas indicações. Mas vos conheces, gato, é estar atento, não é? Não saias aqui. Opa, continuai assim, não deixeis ninguém, vós não saberes o que é que escolhi... agora está como lado? Vá pá, deixa andar, se eles melhor, eles também são muitos. Não é, mas está alguém fugido? Não está ninguém fugido, vai todos juntos, vai. Pronto. Saltai à roda, num pestrinho, sério? Ou se saltaste à roda é metade de esforço. Vós subir-se, opá, se saltar a lenda livres e tem uns eles já deles não puxam. Pronto, esses têm que ser mesmo. Agora quando são outros, eles ajudam, certo? Quando são outros, eles ajudam. Agora vêm eles não põe de dar não? Pastos, tem que tem que dar espaço. Vá lá! Ei, ei! Acontece para entrar para chegar lá. Oh, Benjamin! Oh. Não te posso dar água, não te posso dar água. Só, só depois da meta, só depois da meta, e atrás do quarto do presidente. Vós não deixeis os mais ganhar espaço? Ou posso encostar já, uma matar já isto, ou acabou-se a corrida? Não te quero ver aqui atrás? Então vai lá, opa, siga! Olha, quem é que vai na frente? Vem buraco! Sozinho! Vai lá então! Coitê, é muito duro, não dá para assim sozinho. E é o que abandonou na frente. O treinador Custódio Cristina e o diretor desportivo Emmanoel Ferreira faziam a análise da chegada. A chegada daquelas características É que o botão compacto, quem é que eventualmente pode fazer a diferença? Dos nossos? Sim. É a luz. É o que tem mais capacidade para ir lá. certo, estou gostar. Sim, a partida. A partida é essa. Quem, quem entrar melhor, estão bem, não, cá em baixo na curva. Há muitos fatores... É preciso entrar bem saber desmultiplicar bem naquela subida e e não, ter não força. Não mista a chegada. Para. Que a chegada tem lá duas curvas, que aquilo se não tem ali para 15% de inclinação não é nada, tem, tem mais até. É uma parede autêntica, é mesmo, a chegada. Já que eu quis ver a chegada com eles e tudo. Eles têm tempo de ver bem aquilo, porque para além conseguir entrar na frente eles têm que saber tirar andamentos, porque não se consegue fazer aquilo assim, gás colado. Tem que saber, montar ali já tem isso. Escondi aqui um foco aqui um foco da é? Os focos mas não só pelo 14, só pela meia punhão e meia punhão já ah, tem que já saiu. Não, não, mais para assim. Não, mais para ser, mais nada mesmo, meia Depois é que, que posso meter para a pachada, aqueles posti, e não tem aquela rede. Dá uma chegada de força. É que é curto. Talvez uma sem pois, como que eu que, eu conheço, que por exemplo, entra uma ilhas e eles são os que se apresentam melhor é mais para o Luís do que para nós aí. Os últimos quilómetros com várias movimentações na frente do botão são, sem dúvida, o pico das emoções. O que está fazendo é muito cedo. Quando ele está cheio de força, ele percepitou-se. É muito treino ainda para andar. Era muito cedo. Não, não, não vi-vos-te mirar. Vi agora. ele nos primeiros 3, 4. É? Ele não porque não consegue entrar nos primeiros quatro. Quem O Luís? Nem o Luís nem ninguém. A Luís ganha. Hum? A Luís ganha. estás me ouvindo? A ganha. Como é que estás, ganha. É que estás, ganha. É que estás ganha? Tenho feeling. É uma coisa que dizer que a Luís ganha. Ela atacou tão cedo. A Luís ganha farina bus, això que no té, haig de dir-te. Pronto, ja no baixave No final, vitória para Luís Gomes da Silva e Vinha Adrapcentir Pnafiel, que venceu com uma vantagem de apenas 3 segundos sobre o grande grupo liderado por um colega de equipa, Fábio Masilhas, terminando da terceira posição, vencedor das duas primeiras metas volantes, David Lemos da Hábitos Metalização Alemos Limitada. A equipa Silva e Vinha Adrapcentir Pnafiel venceu ainda a classificação coletiva, seguindo -se as formações da Liberty e da Hábitos Metalização Alemos. Ao fim de 1 hora 22 minutos e 40 segundos Luís Gomes Venceu a Braca e explicou as dificuldades Sentidas ao longo da prova Uma corrida muito dura com muito, com muito paralelo E esta fase final aqui muito dura Com ligeiramente a subir Tornava a corrida muito complicado Quando é que acreditaste que de facto Podias levar de vencida esta prova? Arranquei Sensivelmente 3 km na Ali onde subia mais um bocado Olhei para trás e não, ninguém conseguiu me acompanhar e foi sempre a, a dar o máximo até a, até à chegada. É, objetivos agora já para para o dia da manhã, para o futuro deste canto. A próxima corrida é, é em Famalicão. Nós vamos para todas as coisas é, é para tentar ganhar, seja comigo ou com outro colega de equipa. Vamos ver como é que corre. Custódio Cristina, treinador da equipa, estava agradado pelo triunfo e fazia já a prosenção para a próxima corrida. Faço a análise que é eu sempre pensei que se chegasse em grupo em porttão que ganhava a corrida na finalidade o ciclista que ganhou ainda chegou isolado nem sequer ver no porttão não é ainda fogja a chegada portanto a corrida acabou de correr bem pronto quando se está bem e quando se ganha é bonito às vezes não se ganha é um bocado mais é mais difícil mas também temos de aceitar as derrotas quando não ganhamos. É, objetivos, agora, já para a próxima corrida? É sempre, o objetivo é sempre ganhar, okay. sempre, sempre ganhar. Podemos não ganhar, mas uh, o objetivo é sempre esse, é é com essa finalidade que eu ando aqui e, e, e toda a equipa e, e o Presidente e toda a gente se esforça para tal, não é? É para ver se conseguimos ganhar, se não conseguirmos temos que saber aceitar a derrota. A equipa de Penafiel conseguiu ainda o oitavo lugar por Tiago Ferreira, que conquistou também a terceira meta volante da prova e o nono lugar da geral por Rui Carvalho. A próxima prova de ciclismo de estrada a organizar pela Associação de Ciclismo do Mindo será o quinto prémio Cidade de Famalicão, troféu Carlos Carvalho, agendado para o dia 12 de maio e destinado aos escalões de escolas, cadetes e júniores. O circuito de Palmeira homenageou Peixoto Alves, glória do ciclismo que venceu a volta a Portugal em 1965. Agora os resultados das equipas da região do Valdo Sousa. Na terceira ª Divisão Série B, Zona de Subida, Rebordosa 3, Grijó 1. Na Associação de Futebol do Porto, Divisão de Orra Suporte Columbo, Nuno Alvores 0, Lixa 3. Na primeira ª Divisão Série 1, Águias da Iris 2, Aliança de Gândra 1 e Leões da Saroa 2, Irmesino 3. Quanto à segunda Divisão Série 1, Sobrosa 2, Vila Boa de Quires 1 e Águas Santas 2, Cristelo 1. Quanto ao Futsal, a Associação de Futsal do Porto, 1ª Divisão Série 2, Friamundo 4, Romanos 2 Quanto aos Júniores, segunda divisão, Série 2, Casa do Benfica de Paredes 2, Gondomar 3 e Desportivo da Ordem 5, Romanos 1 um, são os resultados das equipas da região do Valdo Sousa. Agora o Somotores desta semana com o Abel Santos. Muito boa tarde e bem-vindos ao Somtouros. A festa do Mundial de Motociclismo deslocou-se neste fim de semana ao Estoril, que poderá ter acolhido as corridas pela última vez. Mas, mesmo assim, a afluência do público foi notória para este grande evento. Na classe rainha, e como se esperava, a luta deu-se entre Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e o campeão Kaiser Stoner, sendo que este último acabou por vencer e conseguiu, pela primeira vez na sua carreira, ganhar no Estoril. Stoner venceu, mas seus adversários estiveram sempre bem perto, com Lorenzo a terminar a pouco mais de 1 um segundo, e Pedrosa a pouco mais de 3. Valentino Rossi continuou a sua caminhada pelo deserto ao não conseguir resultados nos primeiros lugares, como era habitual. No campeonato, Stoner e a sua onda lidaram com 66 pontos, mais um com Lorenzo em Yamaha, enquanto Dani Pedrosa encontra-se em terceiro com 52. Rossi encontra-se em nono, com apenas 22 pontos, menos um que o seu colega de equipa na Ducati, Nicky Hayden. Em moto 2, Mark Márquez foi vencedor da corrida após uma disputa intensa com o que apenas terminou com um erro deste último no último chicano, após várias trocas de posição entre eles. Em terceiro, fica o Luti, que havia mesmo liderado a corrida, e que acabou a 10 segundos do vencedor. Em quarto se terminou Zarco, quinto Yanon e sexto D'Angelis. No campeonato de Moto 2, Márquez em Soutar lidera com 70 pontos, seguindo-se Pergaró com 61 em Calais e Lúthi em terceiro numa Soutar. Curiosamente, os três primeiros classificados de campeonato terminaram a corrida portuguesa nos mesmos lugares Finalmente, em Moto 3, Miguel Oliveira corria em casa e muito esperava após as grandes exibições que tem feito nesta temporada. No entanto, não foi feliz e devido a um problema na sua moto, foi obrigado a desistir quando seguiram um lugares da frente. Quanto à corrida, mais uma luta intensa entre Cortés e Vinales, sendo que Cortés levou ao melhor por apenas 55 milésimos de segundo. Em terceiro, terminou o Salom. No campeonato, Cortés lidera com 57 pontos, Vinales com 55, Sodan em terceiro com 49 e Miguel Oliveira, com os azares que tem tido, está em décimo corte com 11 pontos. Quanto ao WTCC, este rumou a Hungria para mais uma jornada dupla com Tiago Monteiro a esforçar-se para obter um bom resultado, enquanto se esperava mais uma vitória da Chevrolet. Na primeira corrida, Podi foi totalmente Chevrolet com Muller a vencer, seguindo seus colegas Huff e Manu, ao passo que Benani, em BMW, foi o primeiro na Chevrolet e Monteiro conseguiu obter um quinto lugar que lhe soube muito bem, já que o seu Seat ainda não conta com o já de novo motor. Já na segunda corrida, Misteliz corria em casa, fez um ótimo arranque e conseguiu vencer a corrida, a primeira da época para a Vendolio. Alain Menú terminou em segundo, enquanto Benani fechou o pódio. Quarto para Ariola e quinto novamente para Tiago Monteiro que, assim, engariou 20 precisos pontos para o campeonato, que estavam a escassear. Na no campeonato, Muller lidera com 180 pontos, seguindo seus colegas de equipa menu e Eve. Tarquini e Tom Coronel vem em Jalunjo com 97 pontos, ao passo que Monteiro somou até agora 25 Na Alemanha, o DTM rumou ao circuito de Lausitz para a segunda corrida da temporada onde Filipe Albuquerque e o seu Audi lutavam por um bom resultado. Albuquerque se deu da grelha de partida apenas na 11ª posição e conseguiu recuperar na corrida até ao 9º. Já na frente, uma novidade absoluta com vitória do BMW M3 de Schnitzer tripulado por Bruno Spengler logo na segunda corrida que a BMW participava. Em segundo terminou Gary Pfeffitt em Mercedes, bem junto ao líder Enquanto fechar o pódio ficou Auguste Farfus, noutro dos BMWs que, diga-se, estiveram em destaque pela positiva nesta corrida. No campeonato, Pafet lidera com 43 pontos, a que segue Jamie Green com 30, ambos em Mercedes, Bruno Spengler passa para terceiro com 25, os mesmos que o melhor Audi, o de Matias Ekstrom. Quanto ao renovado campeonato do mundo de Endurance, este seguiu para o mítico circuito para a última prova antes das tão aguardadas 24 horas de lamar. A grande incógnita decorrida seria avaliar o andamento dos novos Audi TDI híbridos perante os carros convencionais, sendo que a Audi dispôs de 2 diesel convencionais e de 2 diesel híbridos. Apesar de não ter ganho nenhum dos híbridos, eles mostraram-se rápidos e consistentes, como se pode averiguar pelo segundo lugar que obtive, sendo que o primeiro foi obtido pelo do Audi R18 TDI. O primeiro no áudio terminou já a quatro voltas de vencedor, o Lola T7 triplado por Prost, Gianni e Aikfeld, ao passo que o melhor LMP2 foi o Zeekneisen triplado por Dallara e Ankuc. Nos turismos, o melhor GT Pro foi o Porsche 911 que se classificou em 18 º ao passo que o melhor GT AM classificou em 20º, sendo também um Porsche 911. Finalmente, as pole positions rumaram ao circuito de Monza, templo da velocidade sendo que a primeira corrida acabou por ser cancelada devido às condições climatéricas. A segunda foi ganha por Seix, a que seguiu Aslan e Loverty. Com este resultado, Piaget encontra-se em primeiro campeonato, seguindo-se Seca e Seix. Na no Supersport, vitória para Clusol, ao qual seguiu Lois e Sofloo. No campeonato, Sofloo lidera com 101 pontos, seguindo-se Lois e Forak. São motores na próxima semana para lhe dar todos os resultados da Fórmula 1 que ruma a Espanha ao circuito da Cataluña. Até lá! O Somotores desta semana com o Abel Santos. De saída deixo o site do programa balanaria.pt.vu Estamos de volta para a semana e como já disse, na quarta-feira foi um prazer estar consigo, fique bem, fico a Jornal FM e já a seguir com a Célia Silva. Parta Falcão, atirou e bala!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 E então, pronto vais desta vez? Tenho reunião marcada em Valongo. E já que vou, aproveito para visitar outros clientes por ali. Ainda são uns quilómetros pela frente. Sim, mas quando chegar, tenho à minha espera o Campo Hotel. Restaurante Tubarão da Honra do Barbosa.